טוב, בוקר טוב, אני אחזור על השאלה שלך לטובת אלה שלא שמעו אותה. זאת אומרת ככה, דיברתי עם יהודי שרב מאוד גדול בציבור הליטאי, אמר לו ככה, אדוני אתה בן 60 פלוס, ואתה רווק ועדיין לא הבאת ילדים, אם אתה רוצה להביא ילדים לעולם, כדאי לך לחפש מישהי בסביבות גיל ה-40, שבמילים אחרות מיואשת לגמרי, ו... ואין לה שום סיכוי, לכאורה, להתחתן עם רווק, ואתה תעשה את החסד, כן? ככה זה המילים שלו, תעשה את החסד ולהתחתן איתה, ואז יהיו לה ילדים, ולך יהיו ילדים. ואז הוא אמר, אותו יהודי שסיפר על מה שהרב אמר לו, הוא אמר לך, אז אני מציע לך להיפגש גם עם בני חמישים, כי זה שאת על גיל מסוים, זאת אומרת, את לא רוצה בני חמישים, אלא רוצה... ולא אמרת לי מה, איזה גילאים את כן אה, לא רוצה, אבל נניח שזה לא חמישים, זה לא בסוף שנות הארבעים, אז אה, זה שאת לא רוצה את זה ואת אה, תקועה לאיזשהו רצון מסוים של גיל מאוד ספציפי, זה גורם לך אה, להיות חסומה ובעצם לא להתחתן. ואת שואלת, האם... זה נכון באמת לא להגביל, כמו שהוא אומר, לא להגביל את הגיל. אז קודם כל, אני, אני אנסה לענות על השאלה המורכבת הזאת והעדינה הזאת. קודם כל, ביחס למה שהרב אמר. ואני אוסיף שסיפרת לי במה ששאלת אותי, יש... ואת החברות שלך ששמעו את הסיפור הזה, זה הצליח מאוד לייאש. אז קודם כל, בואו ננתח את מה שהיה פה. קודם לא הבנתי למה זה צריך לייאש אתכם. הרב המאוד גדול דיבר אליו. הוא דיבר אליו ונתן לו לא עצה. מה העצה שלו? הוא אמר לו בעצם, אדוני, תהיה פרקטי, תהיה ריאלי, תהיה מציאותי. אם אתה מחפש בחורה... בת 35 שתתחתן איתך, ואתה בן 60, אתה רוצה ילדים, אתה רוצה בת אישית, תתחתן איתך, תהיה בת 35, או 36, או 37, והיא תתחתן איתך. אז בואו נשאל אתכם, הוא הגיוני? הוא ריאלי? הוא מציאותי? זאת אומרת, בחורה בגיל הזה, בת 35, או בת 36, או בת 37, או בת 39, או בת 40? האם תהיה מוכנה להתחתן עם רווק בן 60? בלי קשר לילודה וכולי, כי אצל הדברים זה לא בעיה, זה לא הגיוני, זה לא ריאלי. מה שהרב ניסה לעשות לו כנראה, זה רק להכניס אותו לפרופורציות, להכניס אותו לעולם המציאות, להוציא אותו מעולם הדמיון, להגיד לו, בואו ננסה לראות מה מבחינה ריאלית... אתה, עם מי אתה יכול להתחתן? אם אתה רוצה ילד. אם אתה רוצה ילד, בגיל הזה, אתה רוצה להתחתן עם מישהי שעדיין, מבחינה ביולוגית, מבחינת הטבע, ודאי שיש ניסים, אבל מבחינת הטבע, יכולה להביא ילדים. אתה צריך לחפש מישהי שעדיין בגיל שנמצאת בגיל כזה, שיכולה להביא ילדים לעולם. ומכיוון שבחורה, כל בחורה שהיא, כן, עדיין, כן? לא התייאשה לגמרי מהעניין של להביא ילדים והעניין של להתחתן. לא תתחתן עם בן שישי. לכן, תנסה למצוא מישהי שפשוט מיואשת טוטאלית, והדבר היחיד שהיא רוצה זה להביא ילדים, אז יש לה אפשרות או ללכת ל... כן? אני יודע מה? לבנק הזרע, חס ושלום, או ל... אופציות אחרות, להביא ילד בלי, בלי חתונה, כן? אז בואו אתה תהיה האלטרנטיבה היותר, כן? אלטרנטיבה לא זה, אבל גם ככה מיואשת לגמרי. אז אתה תהיה האלטרנטיבה שלה, זה בעצם מה שהוא אמר לו, לא. כן? כי אם הוא רוצה להביא ילדים, זו האופציה היחידה שהוא יכול, כן? כן? למצוא מישהי כזאת. עכשיו, הוא בא ונתן לכם עצה. נתן לכם עצה, כן, שהיא עצה שאני לא יודע כמה היא עצה אה, אובייקטיבית, ריאלית וטובה. מאוד יכול להיות שהעצה שהוא נתן, אותו יהודי בן 60, נתן אותה מתוך מקום האינטרסנטי שלו, אולי לשכנע אתכם, אולי, אולי הוא מתחיל לחפש את אותה מיואשת שתסכים להתחתן איתו. ו... אף אחד מגן לא צריכה להיות במקום הזה. ולכן אני לא חושב שצריך להגיע לייאוש מהמקום הזה, מהסיפור הזה. הסיפור הזה זה סיפור של יהודי ספציפי שפשוט מכל מיני סיבות הגיע למצב כזה שמבחינה ריאלית, כן, אף אחד לא תתחתן איתו כרגע מישהי בגיל שהוא יכול להביא את הילדים מהעולם. לכן הוא מחפש את האופציות שלו. וזה בסדר גמור, זה לגיטימי מבחינתו. עכשיו, כשאנחנו שואלים עלינו, אנחנו שואלים עלינו, כן, מה עלינו לעשות? אנחנו בנות, נגיד, כן, סוף שנות ה-40, והשעון הביולוגי שלנו מתקתק. אז מה אנחנו יכולות לעשות? האם גיל הוא מקום שאני צריכה לעמוד עליו בתוקף? אז אני לא ארחיב את הדיבור על, על הנושא, אבל באופן כללי. גיל, וכמו גיל, מקום עבודה, השכלה, כל המקומות האלה הם מקומות חיצוניים. הם מקומות שלא מבטאים את יכולת ההצלחה של הקשר הזוגי. הם לא עדות למקום שיאפשר לנו ליצור זוגיות טובה, אוהבת, מכבדת. מאושרת. הגיל לא רלוונטי, ומה הוא עושה בחיים לא רלוונטי, וגם איך הוא נראה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה המקום הפנימי. האם יש לנו חיבור? האם אנחנו אוהבים אחד את השני? האם אנחנו יכולים לכבד ולתת מקום אחד לשני? האם אנחנו יש... באים עם אותה השקפת עולם, אותה תפיסת עולם? בסופו של דבר, אלו הדברים המהותיים. והרבה פעמים אנחנו אומרים, אה, ah, טוב, בגלל שהוא לא בגיל הזה והזה, או בגלל שהוא לא נראה ככה וככה, אז לעולם לא יוכל להיות כזה חיבור. אנחנו, יש לנו פער, אבל הפער הוא תמיד, הפער הזה, המחשבה הזאת בעצם אומרת שהפער הוא פער חיצוני, הוא פער טכני, הוא לא פער מהותי, נפשי. פערים נפשיים, זאת אומרת שאין קרבה פנימית ונפשית לבן אדם, אין לי חיבור איתו, אין לי אהבה איתו, אין לי תחושת נעימות איתו, לא טוב לי עם הבן אדם הזה, על הפער הזה אי אפשר, לא צריך ואסור לוותר. אסור, אי אפשר. פשוט בלתי אפשרי להיכנס לחתונה מתוך תחושת מרירות, ריחוק, זרות. איזה מקום טכני, קר, טוב, בואו רק נעשה ילדים ביחד, רק נצא מהאומללות שלנו ונתחתן, חס ושלום, להגיע למצב הזה. אוי ואבוי. אוי ואבוי לבני זוג שמתחתנים, לא מתוך חיבור ואהבה ותחושה טובה של ביחד ושל טוב לנו ביחד. אבל מאוד יכול להיות שאם... נגיע למקום הזה, ואני טוב לי עם הבן אדם, ואני אוהבת אותו, ונעים לי איתו, ואני מכבדת אותו, ואני מעריכה אותו, ואני נמשכת אליו, והוא יקר לי. ואנחנו לא בני אותו גיל, או לחילופין, אנחנו, הוא לא בדיוק איך שדמיינתי במראה החיצוני, או שהוא לא בדיוק עובד בעבודה שחלמתי שבעלי יעבוד בה, זה פגע בי תדמיתית. אם אני מסוגלת להתגבר על המקום הזה, כן, שזה אולי פוגע בי תדמיתית, איך, כן, איזה כישלון אני שהתחתנתי עם מישהו שהוא לא כזה וכזה וכזה. בדרך כלל זה גם לא יאפשר לי להתחבר אליו רגשית. אבל אם החיבור הרגשי קיים, מה הבעיה? איזה יופי. העיקר שטוב לי איתו, העיקר שנעים איתו, העיקר שאני מאוהבת, והוא אוהב אותי, הוא נותן לי ואני נותנת לו, ואנחנו חיים, חיים חיבור אמיתי ופנימי ועמוק. אם זה נמצא, כל השאר לא רלוונטי, כל השאר זה תפל. אבל בלי זה, אם אין את העיקר, אז אפילו שהוא יהיה בין גילי, ושהוא יהיה בדיוק נראה כמו שאני רוצה, זה לא יעבוד. לכן אנחנו לא, בהחלט רוצים, אין, כביכול, אני קורא לזה התפשרות, זה ודאי לא התפשרות, כביכול להתפשר על גיל, אבל אם נרוויח את אותו חיבור פנימי, הרווחנו בענק, לא התפשרנו בכלל, כי מה שרצינו, קיבלנו.